Covid emeretzearen izurriteak herriko etxen jarduera gehienak baldintzatu ditu. Osagarri krisia dela eta hausapezek erabakiak hartzeko eskumen bereziak dituzte. Erabaki batzuk herriko kontxellutik pasagabe hartzeko besteak beste. Baina endaian, koje zen harro hausapezak herriko kontseilua, ospatzea deliberatu du. Herriko Kontseilua bigarren itzulia ospatu aurretik iraganko da beraz. Aztelen Herriko Kontseilua telematikoki ospatuko da. Aute txik gehienek etxetik parte hartuko dute. Estabeidatuko dituzten gaien artean 2008ko astapeneko aurrekontuak. Iker Elizalde endaieko aute txia. Bon, Lenik le eh, horri begira esan bar da eh, ba, krisi sanitarioa Ba, bere agertu denetik, berez hauza pezak ba, dituela ba, errikoetxeatek dituen eskudun zen bueltan, eh, erabaki guztiak hartzeko aukera, almena. Eh. Ez duke baita ezpada kontsiloa bildu beharko, ez dut hori dela ulertzea, Eta, e, bai, jarduera, bon, e, jarduera segitzen dugu jardueraarekin, estapenean azut zaibesatea, baina egunero ere egokitzen e, egokitzen e, egokitu bergira, ba, ze egoera, ba, pixkat e, e, aldatzen da egunez egun, eta ez gire lakotz ere zoituratuak kolako egoera batik. Eta gero hor e, bai pausatzen da, hala ere, bai, bon, pixkat... E, Ustez, beste kontu bat dela zilegitasunarena, e, batzu kontsailari batzu kautatu zuten gelditzea, hor segitu bat dute, ala ere kontsailuan partartuko dute eta bozkatuko dute, e, bi itzulien artean kontsailu bat egitea, ere, bau, bon, hausatzen du, galdera hori, eh? E, e, normalki, momentu honetan, izan marko genuen e, ba, kontsailu berri batekin, baina baita ere ardura ziokatreko momentua da, Eta gure ardura da, ba, ba, bigarren itzuuri hori e, e, iragan bitartean, ba, erabakiak hartzean, zen beruko ere hainbat hainbat puntu aintzinaan aintinenerat e, eraman. Eta egtegiari dagokionez momentuz dagoen hartuta e, e, dagoen erabaki bakarra izan da ba, putze bigarren ninzuria, Eta, uh, mentu da, zori uh, ekaineko uh, askenengo uh, askenastean edo horrela, uh, iragaitea. Momentu batean aitatu zen ekainaren horreta bata, baina hori uh, momentuz uh, ez dago guztiz uh, finkatua, bada maiatzaen horreta zazpian bilnuko da, Ministroen kontxeiloa, azken finan francese Bi itzulien artean kontxeilo bat egitea ere bon, be, pausatzen du galdera hori. Eh? E, e, normalki momentu honetan izan barko genuen e, ba, kontxeilo berri batekin, baina baita ere ardura ziokatzeko momentua da. Eta gure ardura da, ba, ba, bigarren itzuli hori... E, Iiragan bitarteanbakiak ba, harta zen beruko ere hainbat hainbat puntu aintzinaan aintinerat eraman. Baina nabarmentzekoa aurre ba, kontua ere hor bozkatu eginen dela eta lehen aldiz e, ba, modu telematikoan eginen dugu, eta lehen aldiz ere herriko kontsilua zuzenean ikusten alko da e, streaming bitartez, urri arte konzil batek bere gain hartzen zuen hori egitea, eh, oposizioko konzil arabatek eta orain ja modu ofizialean, ba herriko etxeko herriko konziluak sustenean eh, ikusten halko dira eh, ba sare. Perasendaiako herriko kontseilua astelenontan arratsaldeko 3etan iragango da.